tvrtkom. Jednog je dana u 12. stoljeću čovjek po imenu Jesugei pored rijeke Onon puštao jastrebove. Dok se zabavljao sa svojim pticama strevo je čovjeka po imenu Jeke Čiledu, koji je u društvu djevojke išao prema svojem domu. Jesugei je iskrivio vrat pokušavajući bolje vidjeti tu djevojku, koja ga je zadivila svojom bojom i tenom. On nije znao kakav je status te djevojke, je li ona udata za jeka ili se on tek treba njome oženiti. Jesuge je odjehao prema svom domu zapravo šatoru u stepi, uzbunio svog starijeg i mlađeg brata i sva trojica su onda opet odjehala prema rijeci Onon. Kada je Jeke ugledao trojicu jahača, uplašio se, natjerao je svog konja u trg i stigao do svojih kola, gdje ga je čekala ta djevojka divne boje i tena. Ona se zvala Hoelun. Kada je vidjela jeke, ona je rekla. Jesi li vidio izraze na licima tih muškaraca? Oni te žele ubiti. Dogod si ti živ, bit će djevojaka na prednjem sjedištu tvojih kola i žena u crno pokrivenim drvenim kolima. Ako poživiš, možda ćeš naći djevojku ili ženu za sebe. Ako ima neko drugo ime, možeš je nazvati Hoelun. Spasi se. Dok živiš, osjeti moj miris. Kada je to izrekla, Hoelun je skinula košulju i dala ju Jekeu. On se nagnuo preko svog konja i uzeo ju. Na obližnjem brdu pojavila su se trojica jahača, predvođena jesugejem. Jeke je natjerao svog konja u trg i pobjegao. Trojica braće progonila su ga preko sedam brda, a onda su odustali od potjere. Kada su došli do kola u kojima je sjedila hoelun. Jesuge je uzeo ruke uže koje je bilo zavezano za uzde životinje koje je vukla kola. Njegov stariji brat jahao je na čelu, njegov mlađi brat jahao je uz kola. Tako je ta mala povorka krenula prema šatoru u kojemu su živjeli Jesugej i njegova braća. Nakon nekog vremena Hojlund se obratila svojim otmičarima ovim riječima. Mojom Čiledu, kosa nikada nije vjorila na vjetru. Njegov trbuh nikada nije bio gladan u divljoj zemlji. Što će biti s njime? Dok je Hoylun izgovarala te riječi, kola su prelazila preko neravnog terena i ona je bačena prvo naprijed pa nazad. Njezine platenice udarile su je prvo u leđa, a onda u grudi. Počela je vikati što se to događa sa mnom. Tijeka onom se pjenila, šume su odjukivale njezinim kricima. Onda je Jesugejev mlađi brat, koji je jahao pored nje, izrekao ove riječe. Onaj kojega si zagrljila, prešao je preko mnogih vrhova. Onaj za kojim plačeš, prešao je preko puno vode. Koliko god da plačeš, s te udaljenosti on te ne može vidjeti. Koliko god da ga tražiš, nećeš ga naći na ovom putu. Budi mirna. Jesuge i njegova braća dovezla su kola u kojima je sjedila Hojelun do svog šatora. I tako je Hoelun postala Jesugejeva žena. Par će imati četiri sina jednog čera. Njihov najstari sin osnovaće možda najveće carstvo u povijesti svijeta. Na sam spomen njegovog imena drhtat će milijuni. Njegove vojske nikada neće biti pobjeđene i počinit će neke od najvećih zvijestava u povijesti. Ali taj će čovjek položiti temelje carstvu koje će postati pojam za raskoš i moć. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom ogromnom carstvu. Naš sugovornik je dr. Gordon Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Kada je njegovom najstarijem sinu bilo devet godina, Jesuge je odlučio potražiti ženu za njega. Odlučio je djevojku za svog sina potražiti među rođacima svoje žene Hojelun. Na putu do rođaka Jesuge i Hojelun i njihov najstari sin streli su Dei Sečema iz plemena Ongirata. On ih je pitao kuda idu. Jesuge je odgovorio da idu kod plemena Olkunut, kako bi od ženinih rođaka zatražio ženu za svog sina da je, izsečen, je na to odgovorio. Taj tvoj sin ima vatru u očima i svjetlo na svom licu. Jesugej, prošle noći usnuo sam san. Bijeli jastreb, držeći i sunce i mjesec, sletio je i stao na moju ruku. Nisam razgovarao s ljudima o mom snu. Kad smo u prošlosti gledali u sunce i mjesec, samo smo ih vidjeli. Sada taj jastreb svijetli s njima na mojoj ruci. Bijeli se spustio na moju ruku. Kakvu dobru stvar to nagovješta! Jesugej, moje san predvidio tvoj dolazak zajedno s tvojim sinom. Deji Sečan je nadodao da se njihova dva naroda nikad nisu sporila oko zemlje i ljudi i da oni grati od uvijek imaju lijepe kćeri, koje sjede u kolima s dva kotača u koje je upregnuta crna deva i da su te kćeri stvorene za pleme iz kojeg dolazi Jesugej. I pozvao ih je u svoj šator ili jurt. Tamo je Jesugej vidio lijepu djevojku staru deset godina. Njezino ime bilo je Borte. Jesugej, Hojelun i njihov sin prespavali su kod Dei Sečena i sljedećeg dana zatražili su ruku njegove kćeri. On ju je pristao dati, ali pod uvjetom da jesugejev sin ostane živjeti kod njih. povrotku kući, Jesugej je sreo skupinu Tatara. On je bio član mongolskog kraljevskog klana, često se sukubljavao s Tatarima. Njegov najstari sin, kojeg je teko ženio, dobio je ime Temuđin, u znak uspomene na pobjedu Jesugeja i njegovih konjanika nad Temuđin Tatarima. Jesugej je bio žedan, vidjevši Tatare, sjahao je s konja i pridružio im se. Tatari su ga prepoznali. Jesuge i Kijan je došao, rekli su. Sjetili su se kakvu im je uvredu nanio kada ih je pobjedio i opljačkao. Tajno mu želeći štetu, oni su pomiješali otrovu u njegovu hranu. Na putu je obolio. Kada je nakon tri dana putovanja došao u svoj jurt, stanje mu se još pogoršalo. Njegovom najstarijim sinu po imenu Temuđin nije bilo suđeno da ostane u šatoru oca svoje žene. Jesuge je na Samarti zatražio da mu dovedu najstarijeg sina, koji je trebao skrbiti za svoju majku, tri mlađe brata i sestra. Temuđin se vratio, ali nije vidio živog oca stata klana, predvođen obitelji Tajčijut, brzo je Jesugevo obitelj udalje od časti i bogatstva. Temuđin, njegova majka, braća i sestra svedeni su na život u ekstremnom siromaštvu. Oni su bili Mongoli, navikli su na prehranu sastavljeno dovčetine i kobiljeg mlijeka. Sada su živjeli od korjenja i ribe hrane, kako su vjerovali Mongoli nedostojne čovjeka. Obitelj je bila sama, kako je to Hojelun rekla, osim svojih sjena nemamo drugih prijatelja. Jesugeiva obitelj proživjet će mnoge teške i ponižavajuće trenutke. Temuđin će neko vrijeme u taboru obitelji Tajčijut oko vrata nositi drbeni oglavnik, sličan onome koji su nosile tegleće životinje. Ali sve će on to vratiti svojim mučiteljima. Prvo će poraziti njih, onda njihove saveznike, onda će se okrenuti prema svojim susjedima. Kada je Temuđin rođen, ne zna se. Možda 1155. Ili 1162. Ili 1167. Ali jedan je datum pouzdan u njegovom životu. Godine 1206. On je nanizao toliko pobjeda i gospodario tako velikim teritorijem da je te godine na velikoj skupštini naroda koji su živjeli u stepi Središnje Azije uzao ime po kojemu će ostati upamćen u povijesti. Te godine Temuđin postao Džingis Khan, što ime vjerojatno znači univerzalni sveopći vladar. Temujin ili Džingis Khan rođen je negdje na obalama jezera Bajkal. Bio je član jednog mongolskog plemena. Njegov je otac bio iz uglednog kraljevskog klana. Ti Mongoli nisu imali jedinstvenu vlast. Perzijski povjesničar Ata al-Mulk i Uvajini u svom dijelu povijest osvajača svijeta kojeg je počeo pisati sredizom 13. stoljeća ovako opisuje život Mongola prije nego što ih je ujedinio Džingis Khan. Prije pojave Džingis oni nisu imali glavnog poglavicu ili vladara. Svako je pleme živjelo odvojeno. Nisu bili ujedinjeni jedni s drugima. I među njima je dolazilo do stalnih borbi i neprijateljstava. Neki su od njih smatrali pljačku i nasilje, nemorali preljubništvo, za dijela mužemna i sjajna. Kan od kine od njih je tražio ili otimao robu. Njihova odjeća bila je od koža, pasa i miševa, njihova hrana bila je meso tih životinja i drugih mrtvih bića. Njihovo vino je kobilje mlijeko. Tajna povijest Mongola, dijelo u kojem se opisuje rođenje i život Temuđina ili Džingis Kana i dijelo čiji ste odlomke mogli čuti na početku emisije, opisuje kako je taj Mongol iz bjede uspio pobijediti svoje progonitelje i na kraju ujediniti uglavnom silom mongolska plemena. Tajna povijest tvrdi da je Temuđinov put prema svjetskoj vlasti bio zacatan na nebu. Nakon što je izašao iz šume, pripadnici obitelji Tajčijuc stavili su mu drveni oglavnik oko vrata i držali ga poput psa u taboru. Temuđin je pobjegao iz tabora. Od bjegunca postaće strah i trepet Azije i Europe. Njegove vojske položiće temelje možda najvećem carstvu u povijesti svijeta, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U jednom trenutku u onom napunu njihove snage dakle, ne, sa, sa sredinom i krajem 13. stoljeća Mongolsko carstvo je obuhvaćalo, mada je to sad teško reći budući da su granice vrlo, vrlo prevrtljiva stvar u srednjem vijeku navodno između 33 i 35 milijuna kvadratnih kilometara čisto usporedbe radi Sovjetski savez u napunu snage ima 22 milijuna kvadratnih kilometara navodno je bilo preko 100 milijuna a, ljudi živjelo u tom carstvu Mongolsko carstvo, dakle, koje je u principu velikim dijelom odredilo povijest Azije, ali i dobrim dijelom i Evrope na prekretnici izrazvijenog u srednji vijek, je nastalo u osnovi od jednog obskurnog dakle, naroda koji je živio u stepama istočne i srednje Azije, čije porijeklo je dosta teško uhvatiti u izvorima. Naime, radi se o narodu koji do... Džingis Kana u principu nema ni pisanu kulturu. Pisana kultura im dolazi u principu opet preko jednog drugog naroda Ujgura. Tako da ono sve što njima znamo o, o razdoblju prije Džingis Kana se temelji na legendama i sporadičnim podacima iz kineskih kronika od drugog tisućljeća prije Krista pa dakle prema 13. stoljeću. Ti podaci su vrlo, vrlo nesigurni, zato što i samim kinezima nisu bili jasniti dakle, nomadski narodi i vrlo su česte promjene, to se može vidjeti i u kasnijoj dakle njihovoj posiciji, vrlo su česte promjene tih plemenskih saveza njihovih, a, njihovog samoodređenja, tako da, da ih je u tom razdoblju negdje do desetog stoljeća gotovo nemoguće ne pratiti. Ono što se donekle može naslutiti jesu na temelju kineskih izvora koji dakle datiraju negdje četiristo pet stoljeće i spominje se u kineskim izvorima jedan plemenski savez Xiumhu koji je obuhvatao stepske narode te domade srednje azije koji su dolazili u česte sukobe sa, sa tadašnjim a, kineskim državama, a ogranci u principu tog pleminskog saveza su bili oni Huni koji su dakle provalili Europu u četvrtom i pet stoljeću i napravili poveliki dar mar u, a, u Rimskom carstvu. Engleski kroničar iz 13. stoljeća Matthew Paris nazvao je mongole odvratnom sotonskom nacijom koja je prokuljala u Europu poput vragova i startara. Za mnoge učene Evropljene tog vremena, mongolska nezadrživa konjica bila je nalik na onu Hunsku, koja je u četvrtom stoljeću provalila u Europu i srušila zapadno rimsko carstvo. I tada je ljude zaprepastila silina naleta naroda koji su imali posve sve drugačiji način života od onoga u kojem su uživali ljudi u rimskom carstvu. Huni su, poput Mongola, bili nomadi, stočari. Rimski povjesničar Amijan Marcelin, koji je živio krajem 4. stoljeća i služio u rimskoj vojsci, ostavio je ovaj opis Huna. Oni svakako imaju ljudski oblik, kako god da on bio sirov.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 i svi su se ti narodi u pravilu zalijetali prema područjima gdje su bili ljudi koji su živeli sjedilačkim načinom života. Nakon toga opet slijedi jedna poveća praznina u poznavanju što se događa s tim dakle narodima i tek izvori iz doba dinastije Tang koja seže dakle ne, od 7. do 10. stoljeća spominju gibanja mongolskih plemena koja Meng Wu. mongolski vođa Kitan je bio i Prvi u principu vođa koji je osnovao nešto što bi se moglo nazvati dinastijom i nekakvom formiranom državom ili protodržavnim savezom imajući dinastiju koju je nazvao Lijao koja će opstati sve do 12. stoljeća. U to vrijeme još uvijek mongolsko ime kao takvo ne funkcionira kao opći pojam. Tek u principu od razdoblja Džingis Kana se pojavljuje to mongolsko ime i vezano je uz pojam nepobjediv, što je zanimljivo zato što to dolazi u principu taj pojam dolazi iz tungulskih jezika koji nisu originalno baš vezani, dakle u same mongole kao takve no, da se vratim na, na priču oko, dakle, oko tih državnih saveza, dakle i dinastije Liao, koja je uh, u principu došla u sukobe i sa dijelom mongolskih plemena, ali i sa kineskim državama, koje se u principu, jer u tom trenutku još uvijek nema kineskog carstva kao takvog, a sad došla je sa, sa, u sukop sa dinastijom Qin, ili Yin, Jin, kako je ko naziva, koja će ga uh, u principu srušiti, tu dinastiju Liao i tu prvu, dakle nekakvu mongolsku državu, početkom 12. stoljeća. I sad, taj sukob, dakle, između dinastije Čin i mongolske dinastije Liao će dovesti do kasnijih svih sukoba i jednog gotovo neprekinutog rata koji će trajati stotinja godina. Naime, dakle, rušenje dinastije Liao će dovesti do toga da će se pokrenuti brojna mongolska, nazovimo sad mongolska, dakle, ta stepska plemena, među kojima su se isticali, isticalo pet plemena, mada ih je bilo puno više. Prvi su bili keriti, zatim tu su bili najmani, merkiti i tatari, a spominju se i Mongoli koji su u tom trenutku još uvijek jedno relativno beznačajno pleme čije je dakle, sjedište bilo u poreću rijeke onon negdje na jugu bajkala. Povjesničar Nikola Kozmo u prvom poglavlju knjige Drevna kina i njezini neprijatelji spominje pojam stepskog autoputa. Riječ je o ogromnom dijelu zemljene površine koji se proteže preko Mandžurije na istoku Mongolije i dijelova sjevernog Šencija i Šancija i Kancua u središtu i Sinđanga i sjevernog dijela Altajski planina na zapadu. U tom području su od drevnih vremena živjela nomadska plemena koji su se onda ili zalijetala prema jugu u području onoga što će postati Kina i na zapad prema srednjem istoku Evropi. To područje je ovako opisao Franjevački fratr di Plano Carpini. U svojoj knjizi priča o Mongolima koje mi nazivamo Tatarima. On je bio prvi važni europski putnik koji je dospio u Mongolsko carstvo. Zemlja je dijelom planinska, dijelom ravničarska. U pravilu mješavina šljunka i pijeska. U jednom dijelu zemlje postoje dobre šume, u drugom dijelu nema drveća. Kada tatari kuhaju hranu, čak i ako su u pitanju cari prinčevi, onda oni sjede oko vatre koja je naložena od sušene balege, stoke i konja. Samo jedan stoti dio zemlje plodan i ne može se na njoj uzgajati usjeve, osim ako se ne navodnjava. Vode, potoci i rijeke su rijetki. U njihovoj zemlji nema sela niti gradova, osim jednog dovoljno velikog da se nazove gradom, i taj se zove Karakorum. Vrijeme je izuzetno promjenjivo. U stvari, usred ljeta, kada druga područja imaju žegu, tamo ima puno grmljavina i munja, koje ubijaju mnogo ljudi i znatna količina snijega tamo padne. Da zaključimo kratko o toj zemlji, vrlo je velika. Danas bi geografije rekli da to područje obuhvaća manđurijsku ravnicu, stepe i šume Mongolije i oaze, pustinje i stepe Sinđanga. Iz tog područja u Kinu zalijetali su se i preci Mongola. Koliko su te provale bila opasne, kazu i činjenica, da su 311. godine nomadi Hsijung Nu provalili preko granice i opljačkali glavni grad dinastije Qin i ubili car. Dinastija Qin, zapravo poznata kao zapadni Qin, pokušala se pod novim carem reorganizirati u drevnom glavnom gradu Čianganu, ali 316. godine car se predao Hsijung Nujima i kasnije je ubijen. Ti su događaji potresli kineski svijet. Godine 317. u Nankingu utemeljena je takozvana dinastija Istočni Čin. Ta je dinastija uspjela zaustaviti napade sa sjevera. Međutim, tim nomadskim narodima bili su i preci mongola. Oni u osnovi žive nomadski život. Vjerojatno, budući da mi nemamo nekih pouzdanih podataka, vjerojatno nebitno različito je nego što danas živi većina mongolskog stanovništva. Dakle, postoje ljetne, zimske ispaše. To su ljudi koji dakle žive prije svega od stočarstva, kreću se kako, kako gdje ima ispaše, istovremeno su dakle i lovci i ratnici. Pojedini klanovi koji dakle postoje međusobno žive odvojeno međutim udružuju se u plemena a ona dalje u plemenske saveze uluse odnosi između tih plemenskih saveza vrlo su nestabilni, počivaju na rodbinskim odnosima, a jednako tako na tim rodminskim odnosima se mogu i slomiti. Tako da sve do trenutka kada Džingis Khan u principu pokušava uvesti nekakav zakon i red i stvoriti nekakvu teritorijalnu državu, užasno je teško pratiti kako koje pleme, to je kako koji klan međusobno figurira. I sam uspon Džingis Kana vezan je upravo uz jedan takav sukob koji je izbio oko, oko žene. A njegov prvotni pad, dakle, budući da je on bio sin plemenskog poglavica Jesugena je bio vezan uz, uz činjenicu da je njegova majka bila oteta iz plemena Merkita i tu je onda krenuo prvi sukob i nakon toga iz tog sukoba sam, dakle, pad, društveni pad e, Temudžina, to je skasnjeg Skana, a onda je njegov uspon kada se on krenuo osvećivati. Njegov život možemo uzeti kao paradigmu nekakvih društvenih odnosa i društvene organizacije tih nomadskih, e, nomadskih plemena koji žive, dakle, u stepama Mongolije današnje recimo, Mongolije, sjeverne Kine i e, istočne Rusije. Koliko su ti nomadi sa sjevera bili opasni, govori činjenica da je najveća građevina na svijetu podignuta kako bi se Kina zaštitila od tih nomada. Već u 7. stoljeću prije Krista počele su se dizati utvrde prema tim nomadima. U 3. stoljeću prije Krista car Shi Huang Ti povezao je niz utvrda i dijelova zida u jedan zid. Razlog za podizanje zida može se vidjeti i iz, iz izjeve Yang Siua, povisničara dinastije Song. Naši pišaci su najbolji kada zatvaraju strateške prolaze, dok su barbarski konjanici najbolji na ravnom tlu. Neka odlučno stražarimo na strateškim prijevojima i ne odlučujemo se na potjeru i progon. Ako dođu, trebamo zatvoriti strateške prolaze kako oni ne bi mogli ući. Ako se povuku, trebamo zatvoriti strateške prolaze kako se ne bi mogli vratiti. Kina je bila najsigurnija kada su nomadska plemena bila razjedinjena. Prave nevolje na sjevernim granicama Kine počinjale su kada bi se plemena ujedinila ili bi bila pokorena od jednog plemena koji bi silom ujedinilo ostale nomade. Pravu, snažnu državu stvorit će tek Temuđin koji je svoj pohod započeo osvetom kako prema onima koji su otrovali njegovog oca, tako i prema onima koji su ponižavali njega i njegovu obite majka Temuđinova i Temuđin će se spasiti, ali će živjeti u totalnoj izolaciji od ostatka tih stepskih plemena. Kronika Mongola govori o tome da su za razliku od, kao što se Mongoli hranili, hranili kobiljim mlijekom i mesom, oni su žijeli travu i korjenje. Dakle, živjeli su od, od hrane koja u principu nije dostojna Mongola, ratnika, a poglavito ne nekog uglednika, dakle, Mongolskog. Međutim, taj težak život će na neki način ojačati od Temuđina, a i u trenutku kada će on, postati tineđer, to je mladić i dakle i postati ratno sposoban, on će početi sklapati saveze sa tadašnjim neprijateljima Merkita da osveti očevu smrt, a onda u principu kroz bračni savez koji je još njegov otac sklopio, dakle sa jednom plemenitom mongolkom Borte, on će pokušati dodatno jačiti dakle svoju poziciju, a onda će ga taj brak opet dovesti do jednog novog sukoba u kojem će se on kao vješt, dakle taktičar, a i diplomat izdiči dakle, na sam vrh nekakve društvene ljestice mongolskog svijeta. Jedna od stvari gdje je Temuđin uspio dobiti saveznika je bilo pleme Kerita, koje je bilo u sukobu sa Tatarima, a većina Mongola su se našli u sukobu sa Tatarima još od polovice 12. stoljeća, jer su Tatari u jednom trenutku pristupili na stranu dinastije Čin i od tada većina mongolskog svijeta je protiv tatara. Istovremeno, Merkiti imaju relativno dobre odnose sa tim taterima i to će iskoristiti Temuđin pridobivši kerite da mu daju pomoć. Povod je bio to što su Merkiti oteli njegovu ženu Borte, a onda je to dakle vješnim vojevanjem, a i diplomacijom, Temuđin iskoristio da prvo porazi Merkite, zatim da porazi tatare i u tome se izdigne kao nojon, E sad, to dolazimo do one jedne dakle, strukture, kako izgleda struktura e, mongolskog društva. S jedne strane, plemenima vladaju kanovi, ali postoji vojne vođe, to su nojoni. I e, on je postao vrhovni nojon. Mir u tako velikom mongolskom carstvu održavao se uz pomoć okrutnih kazni. Na Kiriltaju iz 1206. kada je Temuđin uzeo ime Džingiskan i proglasio se za vladara ujedinjenih plemena koja žive u pustenim šatorima, on je svom najmlađem bratu, Šigi Kutuku, povjerio dijeljenje pravde. U tajnoj povijesti Mongola piše. Dok ja uvodim redu u cijeli narod pod zaštitom vječnog neba, ti si postao moje oči koje gledaju i uši koje slušaju. Podijeli narode jurtova s zidovima prema imenima njihovih plemena. Odvoji prebivatelje nastambi s drvenim vratima i neka niti jedan od njih ne proturječi tvojoj riječi. I opet je rekao Šigi Kutoku. Kazni lopove i ispravi laži cijelog naroda. Ubiji one koji zaslužuju biti ubijeni i kazni one koji zaslužuju biti kažnjeni. Tada mu je još rekao. Zapiši u plavu knjigu popis dijelova na koje si podijelio narod i presude koje ćeš donijeti. U Džingiskanovom carstvu krađe i zločina nije bilo puno. Franjevac Giovanni Di Plano Carpini piše da su među sobom Mongoli bili miroljubivi, da je preljub vrijedak i da njihove žene po krijeposti nadmašuju žene ostalih naroda. Piše da nitko od Mongola ne drži zaključano svoje vlasništvo. Islamski povjesničar Jujani koji je umro 1260. piše ovo O Mongolima Džingis Kanovo dijeljenje pravde bilo je takvo da je u cijelom njegovom taboru bilo nemoguće da neka osoba podigne bić spoda, osim ako ta osoba nije bila vlasnik toga bića. U cijeloj vojsci ništa nije ukazivalo na postojanje laži i krađe. Kako je Džingis Khan zaveo takvu disciplinu, odgovor daje perzijski pisac Hamd Allah Mustafi, koji donosi ovu priču vezanu uz Huelgua, Džingis Kanovo gujaka i vladara Perzije. Tada je kralj Gamil bio zarobljen od vojske i Turci su njega i njegovog brata brzo doveli do princa. Iz grada onih je poslao na Huelguovo visoko prijestolje. Kada ih je on ugledao, vijes je provalio u Huelguovom srcu. Neprijateljstvo ga je sladalo i srce mu je postalo ratnički raspoloženo protiv Gamila. Ponovio je Gamilove prijestupe čiji su srce i duša klonuli. Njegov lavlji duh ga je napustio i on se poput vrbe bespomoćno tresao u strahu za svoj život. Kuelgu je rekao krvniku brzo mu donesi bolnu smrt. Krvnici su Gamilu rezali meso tijela i stavljali mu ga u usta, te je umro u mukama. Što se tiče njegovog brata on je bio rasje nadvoje. Kao rezultat toga ljudska srca bila su ispunjena strahom. Svaki neposluh kažnjavao se smrću ili groznim dakle tjelesnim kaznama. Najbolji možda pokazatelji tome jesu tijekom njegovog osvajanja svaki grad koji se nije htio samovoljno prijati ili koji se je pobunio protiv Mongola bio je do temelja sravnjen e, sa zemljom. Na taj način jednostavno s jedne strane sa strahom, a s druge strane sa Ajmo to nazad pravičnošću, on je pridobio, dakle, povjerenje, povjerenje i vojske i naroda, jer najme mora se imati na umu da Džingis Khan uvodi i prvi zakonik, prvi pisani zakonik, jer nakon što je, nakon pokoravanja Ujgura i preuzimanja pisma, dakle, njihovog početka u biti nekakve pisane kulture unutar tih mongolskih naroda, on vrlo brzo, dakle, nakon što je proglašen Džingis Khanom, uvodi jasu. To je sveopći zakonik u kojem su jasno bile propisane kazne, obveze svakoga, ali jednako tako i prava svakog pripadnika te velike mongolske vojske, a pri čemu je isto veliku stvar imala činjenica da je Džingis Khan bio prvi, dakle, pleminski vođa koji je ukinuo dodjeljivanje dužnosti prema nekakvom aristokratskom porijeklu, nego je uveo takozvanu meritokraciju. Dakle, onaj koji je bio sposoban, mogao je doći i do najviših državnih funkcija. Temelj Džingiskanove moći bila je vojska. Temelj njegove vojske bila je konjica. Mongol i konj bili su nerazdvojni. Mongoli su još kao dječaci učili jahati. Svaki je ratnik imao između 2 i 18 konja. U pravilu, većina ratnika imala ih je od 5 do šest. Konjima je voda davana jedan dan. Hranjeni su u pravilu samo travom. Konj se počeo jahati tek kada je navršio tri godine. Nakon što je pripitomljen nikada nije odlutao ili otišao od svog jehača. Mongolski konji bili su poznati po izdržljivosti. Poznati su slučajevi da je konj u deve dana prešao tisuću km. Konji su u pravilu bili nepotkivani. Thomas de Spalato, i očevidac mongolskih pohoda, napisao je da mongolski konji skaču po stjenama i kamenju bez potkola, poput koza. Sedlo je pak bilo obavezno. Bilo je na prednjoj i stražnoj strani povišeno, tako da se jahač mogao okrenuti u sedlu i gađati unatrag i svog luka. Da bi dobio tu efikasnost vojske, Temuđin je napravio do tada u mongolskom svijetu nepoznatu organizaciju vojske. Tako zv. dekatski sustav je uveo, tako da je su desetine, stotnine, kod toga veće jedinice od tisuću ljudi koje su imale sasvim jasne funkcije. Osim što je iskoristio mobilnost i lovačku vještinu Mongola, dakle brzinu jahanja i korištenje lukom i strijelom i korištenje lakih oklopa, Džingis Kanka koji je osvajao nove narode vrlo lako i jednostavno je prihvaćao njihove tehnologije. Tako da da Mongolska vojska za razliku od svih ranijih stepskih osvajača Europe kao što su se pokazali huni raniji avari su bili prva stepska vojska koja je i poznavala tehnike opsade grada njemu dakle nije predstavljalo problem da ukoliko se, kao što je znamo predstavljati problem ranijim dakle tim osvajačima, da ukoliko se ljudi obranioci dakle zatvore u, u, u grad, jednostavno to je bilo nemoguće zaosvojiti. Džingis kanova vojska je dakle usvojila tehnologije kineza i drugih naroda, osim toga, uveo je vrlo efikasan, a, a to će kasnije njegovi nasljednici razviti, sustav pošte koji na prvi pogled izgleda kakve to veze ima s vojskom, međutim način a, dojavljivanja je bio takav da je, da, da je jedan jahačak ču unutar jednog dana mogao prejahati preko 400 km i to dakle bez stanja. Bez stanja nakon toga uveo je čitav niz postaja kako se starstvo širilo, čitav niz postaja koje su, koje su dakle jahači bi dojahao, samo bi zamijenio konja i nastavljao dalje. Dakle, postoje sustav, dobar sustav veze, zatim je napravio ono što, što do tada nije bio toliki običaj u Mongolskom svijetu, a to je da su svi od 13 pa do 60 godina bili vojni obveznici. Ko je mogao jahat taj je bio vojni obveznik u smislu da ga je se u svakom trenutku moglo pozvati i da on, da on kreće, da kreće u rat, a idući faktor koji je bezuvjetno bio važan za stvaranje poslušnosti unutar te vojske je bila nevjerovatna okrutnost. Oružje i oprema mongolskog ratnika bili su podređeni mobilnosti. Sve je bilo tako udešeno da taj ratnik bez velike logistike može preći desetke kilometara na dan. Opremu mongolskog vojnika ovako opisuje George Lane u knjizi Svakodnevni život u mongolskom carstvu. Svatko ima barem ovo oružje. Dva ili tri luka ili barem jedan dobar i tri velika tobolca ispunjena strijelicama borbenu sjekiru i užad za vučenje borbenih strojeva. Bogati imaju mačeve koji su oštri na vrhu, naoštreni samo na jednoj strani i zakrivljeni. I oni imaju oklop za konja, oklop za noge, kacigu i prsni oklop. Oklop je u pravilu bio napravljen od tri ili 4 sloja životinske kože. Na pohodu, mongolski ratnik nosio još laso, iglu, konac, posudu za kuhanje, posudu za vodu od kože i brus za brušenje. Ratnik je bio odjeven u dugi kaput presvučen u ili lisičim krznom. Oko pasa bi imao kožni remen, na kojemu bi visjele sjekira, nož ponekad i mač. U džepovima bi imao bruz za brušenje, oštrica, noževa i strijela. U džepovima bi se još našlo i sušeno meso i sir. Nakon osvajanja kine, svila je postala sastavni dio odjeće bogatih vojnika. Na nogama imali su čizme od pusta i kože, bez pete, ali s debelim potplatima. Ispod čizama nosili su čarape od pusta, mongolskom ratniku rijetko je kad bilo hladno, kad ga je bila od kože ili metala. Ono što je stalni cilj Džingis Kana, pa onda je njegov i a očigledno i ranijih, dakle, mongolskih plemena, to vidimo iz, iz priče o onome Kitanu koji je pokušao, dakle, stvoriti dinastiju na sjeveru Kine, I je činjenica da jedna od prvih država koja će se naći na udaru je bila Kina, jer nakon što će 1206. biti proglašen kanom on će prvo, dakle, ići pokoriti obližnje, obližnje narode mu se nisu pokorili, dakle, krenuoši prvo prema zapadu, to je jugozapadu, jugo pokorioši Kirgize, Oridite i Ujgure, od koji će pruzeći pismo i nakon toga će nastati dakle zakonnik Jasa. A već 1209. kreće prvi napad na sjever Kine, na državni savez Hsihsija. Nakon toga, budući da će taj savez vrlo brzo, prihvatiti mongolsku vrhovnu vlast kreće rat protiv dinastije Čin koja je već dugo tvrnu oku mongola i taj rat će dugo trajati u nekoliko u nekoliko ekspedicija 1211 i 1214 1215 a nakon toga dakako što je uspjelo se dakle relativno srediti situacija dakle na mongolskom jugu a sjeveru Kine već 1219 kreću pohodi na zapad jer sa pokoravanjem Kirgiza i Ujgura došli su Mongoli u principu u prvi put u dodir sa tu dodrila se Islamskim svijet. Tu na granicama je bilo plemena imana koji su već od ranije bili, nisu se htjeli pokoriti dakle ingi vlasti, a takozvana Horzmijska država je bila prva islamska država koja im se našla, našla na udaru U životu odraslog Mongola posebno je bio važan lov, ili kako su oni to zvali, nerge. Lov je od uvijek bio važan za stočare. onim je nadopunjavao prehranu. Lov je bio i važna društvena djelatnost. Mongoli su lovili divlje magarce, antilope, divlje svinje, divljač, pa čak i lavove. Ali lov je bio bitan i kao vojna vježba. Onako kako su se Mongoli obrušavali na lovinu, tako se njihova vojska obrušavala na protivnika u bitki. Sukob u principu, sa, sa islamskim svijetom i nije bio planiran. Međutim, to je svijet koji živi dakle, po nekakvim običajnim pravilama, mislići tu na, na Mongole, i uvreda je jedna od najgori stvari koja se može dogoditi. Džingis Khan je bio vrlo Promočuran vladar. Na rubovima svog carstva postavio špijune. Koristio je špijune ne toliko da za, za izvide situacije zemlje koju bi htio osvojiti, nego čisto da zna što se tamo događa, da ne bi došla opasnost. I čini se da je napad na tu horzmijsku državu je bio uzrokovan činjenicom da, da je tamo, tamo su bili otkriveni mogulski špijuni, sakriveni pod krinkom muslimanskih trgovaca. Nakon toga ti ljudi nisu bili ubijeni, ali su bili krajnje poniženi. Bili su obrijani, bičevani, što je kanu, džingiskanu predstavljalo krajnju uvredu, jer obrijati bradu muškarcu je značilo, a čak i u, u srednjevjekovnoj Evropi, dakle ne samo u istočnom svijetu, je značilo uvredu i to je bio povod za rat, u kojem je Hormijska država vrlo brzo pala. U roku, u roku dvije godine je dakle, taj sultanat propao, a nakon toga je zanimljivo da da je jedan ogranak Džingis kanove vojske pod vođstvom Subotaja krenuo dalje preko Kafkaza i po prvi put došao na granice Europe. Taj put mongoli nisu ostali, međutim pokazali su svu svoju snagu jer snage Kievske Rusije a zajedno sa saveznicima na bitki kod Kalka 1223. godine su se pokazale apsolutno nesposobne zaustaviti tu vrlo brzu vojsku koja nije imala ni malo milosti. Koliko milosti, to jest nemilosti, je mogolska vojska imala, neki pojcičari procijenjuju da je tijekom vladavine Džingis Kana i njegovih neposrednih nasjednika ubijeno više ljudi nego u dva svjetska rata. Primjeri Nišpura i Buhare koji su se znali prvo ne predati, a onda kasnije i pobuniti, pokazuju stravičnu okrutnost, jer u jednom slučaju Dakle, Džingis Kanova vojska je pobila sve što je veće od kola od kotača a drugom prilikom je u Nišpure, navodno ubijeno više od milijon ljudi. Dakle, samo u jednom, jednom zamahu, što je, što je uistinu strahotno što, a, i to je definitivno Mongolima osiguravalo taj efekt straha, osiguravalo im je s jedne strane nekakvu psihološku prednost na njihovim neprijateljima. U ratu sa horezmijskom državom ili horezmom, Mongolska je vojska stekla reputaciju okrutne vojske koje ne štedi nikoga. Grad za gradom te države čiji se Šah odbio pokoriti Džingis Kanu i nadomjestiti mu štetu koja je bila učinjena ubojstvom trgovaca koji su radili za Kana je paljen. Stanovnici gradova su ubijani, odvođeni u ropstvo ili su bili prisiljeni služiti kao isturene trupe. Polja i vrtovi te bogate države koja je pokrivala područje današnjeg Iraka, Irana i Afganistana bili su opustošeni, sustavi navodnjavanja su uništeni. Na kraju ta se država ili ono što je od nje ostalo predala Mongolima. Huelgu, unuk Džingis Kana, mongolski vođe koji uništio Bagdad i srušio državu Abasidskih kalifa, vladao je područjem kojim se nekada prostirala taho horezmijska država. Svaku pobunu Huelgu je gušio onako kako ga je učio njegov djed. Rashid al-Din, prvi ministar Irana u vrijeme mongolske vladavine, donosi ovaj slučaj kurdskog ratnog vođe koji je pokušao prevariti Huelgua. Primjer se nalazi u knjizi George'a Lane'a Svakodnevni život u Mongolskom carstvu. On je zapovjedio da malik Salih bude pokriven ovčijom masti, da bude svezan pustom i užetom i ostavljen na ljetnom suncu. Nakon tjedan dana masnoća se ucrvala i crvi su počeli jesti sirotog čovjeka. Umro je od tog mučenja za mjesec dana. Imao je trogodišnjeg sina kojeg je poslao u Mosul. Tamo je njegov sin na obalama Tigrisa bio rasječen nadvoje i obješen kao primjer za obje strane grada, sve dok nije istrunuo. Mongoli su poštovali društveni poredak u osvojenim zemljama. Nisu proljevali krv, plemića i nekad moćnih ljudi. Takve su ljude zamatali u tepihe i udarali ih do smrti. Priča o okrutnosti Mongola bile su i kako korisne. Pred njihovom vojskom ljudi su često bježali bez borbe. Potencijali pobojnjenici bi kako razmislili o pobuni protiv mongolske vlasti. Naime već i činjenica da je Džingis Khan prije samog sukoba sa prvom islamskom državom s kojim se sukobio koristio biti islamske trgovce dakle muslima, muslimanske trgovce da, da budu dakle njegovi špijuni govori o određenoj toleranciji činjenica je da je da je i Yasi a i svi njegovi kasni to je gotovo svi njegovi kasni Džingiskanovi nasljednici su promovirali vjersku toleranciju što je s jedne strane omogućilo veliki napredak a, mongolskog carstva a s druge strane je znalo biti i izvor i izvor sukoba jer upravo dakle a, upravo na prostor tog Khorezmijskog carstva nakon što će Mongoliju uspostaviti svoju vlast vrlo brzo će opet doći do pobune jer je uspostavljena vjerska tolerancija, što se većinskom muslimanskom stanovništvu nije svidjelo, jer je tu značilo da i svi nestorijanski kršćani, a eventualno neki budisti kojih u, tom, u toj regiji nema puno, su došli dobili nekakva prava koja ranije u muslimanskom svijetu nisu imali. Pogotovo još princip meritokracije koje je Džingis provodio, dovelo do pobune koja će onda biti u krvi ugušena. Tu je važno spomenuti da upravo u tom razdoblju dakle, tih prvih velikih ekspanzija, Džingis Kang radi svoju prvu prestolnicu. U 1920. gradi Karakorum, koji će tek njegov, dakle, sin završiti, a i kasniji Kanović će na njemu raditi. Međutim, ta prva prestolnica je označila u principu da je taj dakle, nomadski narod prešao na neki način, na sjednilački način života. Džingis Khan i njegovi ljudi brzo su učili. Tajna povijest Mongola piše da je Khan tijekom rata s Horezmijskom državom od svojih savjetnika muslimanske vjere spoznao važnost gradova. Jedan od njegovih savjetnika, koji je nekad služio caru iz dinastije Chin, objasnio je Kanu važnost celjaka i obratnika, koji su mogli za mongole proizvoditi korisnu robu. Prije nego što mu je savjetnik objasnio važnost tih ljudi, Džingis Kan namjeravao opustošiti polja u sjevernoj Kini i pretvoriti ih u pašnjake za konje i stoku. Mongoli će učiti od mnogih, najviše će naučiti od Kine. Prvi je put Džingis Khan navalio na tu zemlju 1211. Tada je napao carstvo činu Sjevernoj Kini. Godine 1214. vladari Kine kupili su mir. Ali već sljedeće godine kan se vratio i zauzeo Peking. Time je Džingis Khan zacatao pravac širenja svoje države. Njegovi nasljednici završit će posao koji je on počeo, Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Pa još za svoj života, budući da je, da je imao nekoliko sinova, on je jasno raspodijelio carstvo na pet dijelova od kojih su neki prelazili u ruke jednog, to iz drugog sina. Od kojih je prvo bio središnja Mongolija, a zatim je tu ulazi idući sklop. bio sjeverna Kina i Tibet, zatim tako zvani Čagatajev Kaganat, pa zatim Ilkanat i ono što će kasnije, misli kasnije, upravo negdje sa krajem, Džingis Kanova života je nastat, a to je Zlatna Horda. Vrlo je jasno bilo ko će, koji dio naslijedit. Međutim, nakon Džingiskanove smrti, a on je umro kako i živio u vojnom pohodu. 1225. pokrenuo je jedan novi rat na sjeveru Kine protiv naroda Tanguta, koji su se u prvom valu bili preklonili i držali su vlast onej bivše države Hsiksija. A, a nakon toga, 1225, odbili su plaćati porez. I to je isto jedna važna stvar reći da da u principu Džingis je uveo porez. Koji je njegov taj porezni sustav je kasnije dok, dok detalje razradio njegov unuk Kublaj kan. I taj porez je bio vrlo, vrlo pametno razrezan. Jednostavno postoje takozvani činč, to je cenzus, prema kojem je, dakle, su svakom dijelu tih pet dijelova koji su postojali, jednostavno bilo jasno rečeno koliko ko treba platiti, koliko, koliko treba doniti, i jednako na tih pet dijelova se kasnije novac koji se skupio dijelio. U tom ratu je izvori, različiti izvori donose različite vijesti. Navodno je bio ozlijeđen pri padu konja, s druge strane neki izvori govore da je umro od malarije. U svakom slučaju Džingis no. Khan je imao 60 godina, što je za to doba i način života, tempu života kojem je on živio, bile su prilične godine i taj rat protiv sjevera Kine on nije preživio. Dakle, priča koja se najčešće navodi uh, u različitim izvorima i u literaturi jest da je, dakle, ozljedio se prilikom Silaska skonja, ozljeda je bila takva da jednostavno je nije mogao preboliti i u ljeto 1227. godine je preminuo. Nakon njegove smrti, carstvo se podijelo na tih pet dijelova a vrhovni kan trebao je postati ogotaj. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su napravili. Glasbeni urednik Maro Marketech, čitao Ivan Kojundić. Emisiju s tim je Luka Pavelić, je uredio i vodio Dariuš Pelečić. Lijep pozdrav i do slušanja.